فتاوى مختارة فتوى فتوى برول ما أهل سنة والجمعة هذا أستاذ جامعي يسأل يقول هل يجوز أن نقبل الهدايا من الطلاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول فالأستاذ الذي يدرس طلابه إذا أهدوا له هدية فإن هذه الهدية إنما بذلت له من أجل تدريسه Waqajah di hadis Ibn Al Utbiyah, henna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arselahe, l gelbi al Cadaqat, w jamiha. Fala majaah ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qal hada l-kum, w hada ahdiyah ilaih. Fakal Sallallahu Alaihi Wasallam, ala jalsa ahdukum fi bait ahla, hatta yanzura, haliyahda Pertanyaannya, ada seorang ustadz yang bertanya bolehkah? Kami menerima hadiah dari murid Kemudian Syekh mengatakan Nabi SAW bersabda Hadayal ummal hulul Hadiah yang diterima oleh pegawai Adalah hulul Harta yang diambil secara khianat Belum mendapatkan izin Seorang usat yang mengajar murid-muridnya Apabila mereka memberikan hadiah untuknya Maka sungguhnya hadiah itu tidak diberikan kepadanya kecuali karena dia telah memberikan pengajaran Telah mengajarnya Ada hadis yang datang dari Nabi SAW berkenaan dengan hal ini Yaitu hadis Ibn Ladbiyah yang dikenal Bahawa Nabi SAW pernah mengutusnya untuk mengumpulkan harta sedekah. Kemudian ketika dia datang kepada Nabi saw dengan membawa harta sedekah. Dia mengatakan: "Hada lakkum, wahada uh ilai. Harta-harta ini untuk kalian, yang termasuk harta sedekah. Adapun ini adalah hadiah yang diberikan untukku." Fakar saw lah jelas sah hadukum fi baiti ahlih, hatta yang nur hal yuhdalahu aula. Kemudian Nabi saw mengomentari kalimat tersebut, kalau seandainya salah seorang di antara kalian duduk di rumah keluarganya, maka dilihat apakah akan ada hadiah yang bisa diterima atau tidak. Wallahu taala alam bissawam.